Добути хліб. А гляди даття. Треба їхати. От на Воронщину. Раз мають хліб. Ви мені. З такою думкою вернувся. І знову ліг на лаві заморений. Руки безвільні. Мов чужий на грудях. Лежав і оповідав про млим. Тихо. Ніби виписаний в лікарні. Коли згадав про Воронівщину, жінка погодилася. Треба їхати. Є у нас трохи полотна тонкого на білизну. Можна дещо з верхньої одежі повезти. Знаходь, просить він. Це візьмуть. Удвох поїдемо? Мирон Данилович відхитав заперечливо головою. Ні? Допитувалася дружина. Чого двох?" Небагато ж речей. На одну руку перекинуть а гроші на квиток чималі. Мирон Данилович полежав, глибоко дихаючи, аж до повноти в грудях і розгону крові в скронях. Піднявся, трохи вкріплений, поживав дріб'язку з макухи, все-таки поживні, хоч і недобре після неї, скільки не запивай юшкою. Треба соковитого рослиння, перебити смак. Взяв мішок і пішов з хати. У повітрі щось наче спинилось і застигло сонною непорушністю. Супроти подихів свіжих навіть пронизливих. Хмари сірі і низькі. Мабуть, скоро сніг завіє. За село вибрався Мирон Данилович до струмка, що біжить через зміїв яр і впадає в річечку. Там, при його більшій воді, греблю загачено і поставлено місток, попід яким збігає допливний надмір. Вниз в калабаню по краях покриту рязкою. Зобичник закотив холоші і скрізь почав рити, вживаючи берестовий сучок, як за часів найдревніших. Все при берегах Калабані Ставка, річечки і потоку, ступаючи вгору, проти течії, до самої тіснини в байраці, Вирвав коріння з двані, визбирвав поживні низки і мішок. Також і листя очухрував, де м'якше все в мішок приніс додому і сказав, «Це на обід. Низьки можна сирими їсти». Жували нехотя і відходили. Зваривши корінці і листя в великому горщику, налили в спільну череп'яну миску, посолили і сьорбають. Гаряча юшка трошки підкріплює, хоч так болісно нудить. Діти мовчать, аж дивно. То було в звичайний час, Заведуть голосну музику, їсти хочемо. Тепер принишкли і німо мучаться, все розуміють, звідки в них терпеть, як в старих. Дружина і мама перерили злидення, вибрали два рушники, полотно, одну сорочку і скажуть міняти на хліб, поклав речі в торбу господа, а цю торбу в другу більшу. Почав прощатися з рідними. Коли відходив від порога, стривожився дуже. Слід йому тихо плакали. Дотліла на західньому крайнебі цетринна смуга і згинула в млистих запонах під сутінками вітряного вечора. Зірвався сніг і косо завіяв. Такий густий, що нібилинки не видно на обочинах. Мирон Данилович знав кожний горбок і вибоїну на дорозі до залізниць. Певний шов схилившись під хуртовиною. Притьма наштовхнувся на гурток людський. Теж згорблень, з клунками бредуть. І впізнав їх. Односельчани. Сім'я Савченка, що був на Сибіру і недавно вернувся. Всі тут. Він, жінка і два хлопчики. Мирон Данилович привітався і хотів обминути, бо чись хотять люди супутника. Відчуває, як проти вітру йому тяжко ступати і стишує ходу. Савченко перший гукнув розговорилися, хто куди мандрує. От їдемо сім'єю, журиться він. Не знаєм де прийдеться жити. Крізь сніг означується кремезний чоловік. На нім стерта шапка, колись смушева. І подобезна бушлата. В борідці вже більше снігу, ніж волосся. «Чого так?» – питає Катраник. «Це думає. Може, і нам треба сім'єю тікати».